Дав їм алотин, чи якусь там дешевину, мої чверть копійки, чи шах який. Одна з них перекупка в кибалиці і капоті, і каже, якщо, мовляв, пане чи дурин, чи життя йому недороге, то хай бере машта і їде на печерськ до видувачів. Де-то либідь впаде у Дніпро, там і знайде лису гору. І буде йому потуха розвага. Микола і знайшов її. Пустельно там ані душечки, ані писка якого-небудь роз такого. Походив він сюди-туди із язвих бубликів на плечі. ніде де відьом, чи когось схожого на їхнє кодло і не видно. «Що робити? Не будеш же ханьки м'яти, байдикувати?» Тут він згадав, що має зілля їхнє запалити. Дістав сухий терлич, викресав вогню, запалив терлич, розмухвав його і сидить. Чекає, що ж воно далі буде. Димок голубий б'ється тихо всюди. Нічого не чути. Аж ось дідок вигулькнув, наче з-під землі вибрався. Насправді то був безп'ятко. Сховав він свої ріжки, під високу смужку шапку, що аж на виїю натягнув. «Ей, шановний!» – до нього Микола. А то, як почув у шановний, аж затрясся увесь, наче його окропом облили. «Не шановний я, не шановний!» – кричить. «Ей, не шановний!» – знову йому Микола. «Чи не підкажеш буває де на цій лисій горі відьму можна знайти?» У кого заплешима відьми, отказує дідок, тому відьом і шукати не треба. Оглянувся Микола. І правда, стоять позад нього бісові молодички із червоними очима. В однієї з підпідниці навіть хвостик визирає, наче грається ним, як ото кіт, коли мишку зловить. Здрасті, рада Микола до них, це я, ото, що в Васильівці ваших товарок грав. Ви мені ще зілля свого тирличу давали. Чекали тебе, Миколу, кажуть. Знали, що без сталання тебе до нас приведем. Талану в нас. Вдесь будеш спросити. Тільки хто його тобі за так дасть? А я не за так. Дістає Микола тугенький капшук. Облиш, посміхаються відьми. Цього добра у нас... Придосить. Не про одну копу маємо. Да ще й красні бумажки у нас водяться, не переводяться. Але тобі і золота всього світу не вистачить, щоб талан купити. Від золота багати можна стати, а ось іскру в голові воно не засвітить. Бай не бідні ми. Скарбів маємо стільки, що вам, людям, не снилося. Хоч талан... Тобі можемо продати, але не за так і не за злото. Кажіть про ваші умови, пайлику, я на все згоден. Не хочу бути бездарним віршомазом, яким на Русі несть числа, а хочу стати класиком руської літератури і генієм її. Ова, розігнався! Дорого тобі все це обійдеться, молодику! «А я... я на все згоден. Навіть душу свою ладен продати. Навіть душу!» Зоболобовкнув Микола і злякався, а відступати вже пізно. «Годиться. Такий товар беремо, бо своїх душ не маємо. Ти нам душечку свою, а ми тобі дар. А як же я буду без душі?» за заблима Микола. Не заткуй, коли прийшов до нас торгуватися, а що без душі залишиться то не хвилюйся. Багато хто без душі обходиться і нічого. А твоя душа буде при тобі доти, доки ми її не заберемо. А це може і не скоро станеться. А потім заберете, а потім заберемо. Для того і душу нам віддаси, щоб нашим стати. То як по руках? Ти нам душу, а ми тобі талан, Микола ізважився.